Бо, переходячи з струмок, провалили лід і понабирали води через халяви, а до свого табору залишало ще й кілометрів з двадцять. Та найбільше стомилась душа в позалужного. На одному із хуторів старший витяг з поштової скриньки загрозливе попередження кротове. Якщо до 10 лютого, «Не зробиш першої акції, то начувайся!» Позалужний знав, що це означало. Кротов викриє його перед Кудрявим, і самі же парашутисти розстріляють старшого лейтенанта, щоб не був таким розумним і не перестроювався на ходу на більшовицький лад у час, коли треба за всяку ціну кінчати з парашутистами з їхньою радіостанцією або цієї ночі, або... Позалужний навіть не знав, коли ще випаде така нагода, що він піде на завдання саме з Освальдом. Так і з ним. Освальд, окрім радиста і кудрявого, найпідходяща мішень. Це та свіжа кістка, через яку можуть перегристись, мов собаки, парашутисти і місцеві жителі, латиші. Я далі не можу, раптом сказав Освальд. Зайдемо на цей хутір, тут же є мій знайомий орендатор. Замінимо мокрі оночі на сухі, і про німців, власовці він може дещо розповісти. Завжди нам допомагав. І цей подчакає про власовців. Сіпив зуби позалужний і командир з ким тоном наказав. Ніяких хуторів і орендаторів, товаришу Освальд. Ми повинні йти в табір. А в душі посміхнувсь. Так. З цих невинних житейських слів може спалахнути суперечка. «В такий мороз з мокрими ногами простуду нам не минути, і потрапимо в таборі під гнів коропа. Може, ще й чайку гаряченького вип'ємо?» – говорив Освальд доброзичливим голосом, звертаючись до позалужного і Августа. «Що ти мене вмовляєш? Я двічі наказ не повторюю» суворо відповів позалужний. «Який наказ?» здивувався Освальд. «Не хочеш?» «Почекай нас тут, а ми з Августом розвідаємо, чи нема там німців, і зайдемо до орендатора. Тобі принесемо хліба», переконував Освальд старшого. «Орендатор і знак повинен дати, якщо на хуторі вороги Проти першого відганку вікна барило порожнє стоїть. Ходімо. Позалужний заскриготів зубами. Зараз можна промовити наказую втретє ідемо в табір. І далі все піде само собою. Однак клятий холод пронизував все тіло позалужного. Пальці танцювали баренью, у слизьких, давно не праних онучах. І він сказав. Августе, муттю на розвідку, одна нога там, друга тут. Августе, дягнений у білий маск-халат, аби не чорніти на тлі снігу, пішов до хутора. «Закурити у тебе старшою знайдеться?» запитав Освальд. «Можна б звернутися і так. Товаришу старший лейтенант чи товаришу командир?» Невдоволено буркнув позалужний. «На що це тобі?» – здивувався Освальд. «Ми в Іспанії не стояли перед командиром батальйону на витяжку». Позалужному не хотілося розмовляти. Як ніколи з часу перебування у групі Кудрявого, мучила думка, гризна й пекуча, що власовці таки продадуть його тому ж Кудрявому.